Dia tak sama maknanya. Waktu kita semayang-semayang juga Tapi mengaji Quran, negan so, Ma'ala bukan Belah-belah sini ni, belah-belah Kan, belah-belah mentang sintuk, belah-belah mana tu Kan Ingat senang ke? Silap satu huruf, maka silaplah Makna ayat tersebut Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Ha? sur sur, bukan sur tak alham kumutaka su kan kita sebut dah tak mengaji kita sebut kita ingat sedap pada orang, -orang mengaji alham kumutaka su <Susuk> sedap pada orang, -orang mengaji <Susuk> <Susuk> tapi baca tak betul Allah Ta'ala sebut telah melalaikan kamu Eh, dengan sebab kamu banyak menghimpunkan harta Tapi kalau baca takasul hmm. Dengan sebab kamu telah eh, Alhamdulillah kamu takasul Melalaikan kamu dengan sebab Banyaknya pecah-pecah barangan Tinggal mangkuk pecah takasul Banyak pecah hmm. Kan lahir eh, maknanya Mereka summakalla sawfa ta'lamun dibaca summa summakalla sawfa ta'lamun summa dibaca summa eh ah, ni daruh ni tadaruh ni kan <laughs> maknanya kemudian kalau summa maknanya diracun beza jauh pandai pandai beza jauh maknanya sebab itu Quran Hendaklah dibaca seperti mana Bacaan Quran, bukan dibaca Macam bahasa kita, tak boleh Mesti ada Ilmu tentang bacaan Quran, tak boleh Sengaja-sengaja baca, tak ada ilmu Maka rugilah amalan-amalan Kita tersebut Lengak sikit dia, beza dia kan Tapi maknanya lari jauh kan sakiduk tum makala sum makala habislah. Mai kata dia ni cerita apa pula ni? Baca apa pula ni? Sejuk dia. Sekian. Banyak benda yang ah, benda tu lahan jali tuan-tuan. Kalau lahan kopi tak apa. Lahan jali salah besar. Lima ringgit berdosa baca begitu. Uh. kalau lahan jali pak, tak cukup waktu tu lahan kopi boleh gagah lagi. tak cukup kan? Lahan kopi. Tapi tukar huruf ni. Mak wajib pun jendek. Yang ni lahan dia ni. Salah ni berdosa. Maka bila bacaan Quran tu nak menjadi aset dan berkalaan akhirat kita. Baik. Balik kepada. Asw mujunnah tadi puasa adalah perisai kita Nabi saw. Kenapa bila kita berpuasa dia menyempitkan laluan-laluan syaitan dalam dalam badan kita. Sebab syaitan ini tempat laluanya melalui darah-darah kita darah-darah makanan kita, bila kita makan banyak, darah-darah inilah tempat laluan syaitan dalam badan kita bila kita berpuasa, dia menyempitkan jalan-jalan syaitan dalam dalam diri kita kenapa syaitan ini dia akan lalu dia akan jalan dalam diri kita dan sampailah perjalanan itu sampai ke hati kita kenapa dia nak waswah di sana dia nak waswah lubuk hati kita, Di situlah dia nak tacau kita, maka puasa ini menutup Jalan-jalan right? syaitan itu Menekat jalan syaitan itu Supaya terhalanglah dia Untuk ganggu kita Was-was kita dalam amalan ibadat dan sebagainya Maka sebab itulah Kita kata kelebihan perpuasa ini Amat banyak tuan-tuan dan perempuan Sekali yang kita right. Jadi ini antara benda yang Hari ini pelik hari ni, Dia no. kata hari ni pelik Sebab Sebab apa Eh, ayak tak ada Kan Miluk tu ni tak terbaik ha. Tiga kali saya main dia jamu ayak Hari zaman dia tak jamu ayak Sebab apa? Sebab benda tu adat ah, Kan Bulan ibadat tak ada adat Adat tu jamu ayak ni adat tak hmm. Bulan ibadat tengok dia tak jamu ayak lah Sebab apa bulan ibadat adat tu buang lah hmm? <coughs> Kalau jamu ayak juga yang tu pelik daripada ni Sebab bulan ibadat Jadi antara perkara yang kita nak Perbetulkan dalam bulan puasa ni Ialah makasib kita Dan saya namakan lah Makasib Versus Mafahim ah. Kita dah dengar dulu Kan okay. Acik-Acik tak faham tak, tak apa Balik email kat saya Tanya Kalau yeah. yeah. Atau tidak Ataupun WhatsApp hmm, Tak apa Saya yeah. tak ada WhatsApp ini Minta maaf <laughs> Lawak je <dia. laughs> Jadi Dalam, dalam Ramadan ni Kita kena faham Di antara konsep Matasik Dan mafahim huh? Bulan Ramadan ni juga Kena ingat Matasik mestilah Lawan Mafahim tu so, saja ingat main bola Brazil lawan Belanda apa yang tu kita tahu enggak tak yang ni lawan ni, ni lawan ni, tak maqasid tujuan-tujuan kita niat-niat kita kan maksud maksud kita dalam bulan Ramadan ni kena perbetulkan kena luruskan dalam bulan Ramadan yang ini di <coughs> antaranya yang, yang saya sebut pertama tadi Ramadan kena ingat Bosnia Ramadan bulan ibadat bukan bulan adat, itu yang pertama makasih dia, tujuan dia adalah untuk kita beribadat, menambahkan amal ibadat, bukan untuk meneruskan adat-adat kita yang itu buat juga, tapi kena kurangkan lebihkan kepada ibadat itu yang pertama oh. yang kedua Ingat kita mesti kalau boleh dan anggaplah wajib merebut tiga khaso isti yang disebut doktor tadi. Itu khaso isti tiga keutamaan, tiga benda yang naik utama yang kita perlu rebut. Rahmat, maghfirah dan ajfun minan Tiga ni kena rebut. Tak boleh anggap bila dah dapat rahmat terlupa yang hujung. Mana boleh datang rahmat Kalau tak bebas pada pindah akar Rahmat pun, apa nama itu Rahmat yang sebenar ialah Yang melepaskan, membebaskan pada pindah akar Itu rahmat yang sebenar Sebab Kalau kita ambil Yang pertama sahaja Dan kita feel yang ujung Yang tengah, yang ujung Kita gagal Kita dikira gagal kita lulus percubaan per awal tahun Kita lulus yang pertengahan tahun Kita gagal yang akhir gagal. Dia kena lulus yang akhir Tapi Ramadhan ni dia nak kita lulus yang awal Lulus yang pertengahan Lulus yang akhir Rahmat kita dapat Maufir kita dapat Escum minan nar, pembebasan daripada api neraka juga kita dapat. Yang itu baru betul. Ini tujuan kita. Ini matosid kita. Kita nak lulus ketiga-tiga. Orang ah. pangkat yang sampai begitu so ni, abang bulan Ramadan ni cek tak ah, liman nak duduk masjid je. Baik kena masak, kena buat tanggungjawab kita, dah. Ha. Ah. Tapi waktu kalau semayang ada kelepangan Tidaklah semayang Takkan tak lepang tinggallah sebahagian daripada Benda kita dah buat yang biasa tu tinggal tumpukan kepada amal ibadat Sadarus Banyak-banyak Sadarus Mata Al-Quran banyak-banyak Alhamdulillah seronok bulan ini. Sebab apa syaitan kena tam sama. Ha. Yang duk ada sekarang ni nafsu kita Yang duk ada ni Sekarang ni bisikan-bisikan syaitan Hak lepas Dia ulang balik tu kan Kadang-kadang kita rasa macam serupa Ya serupa sebab bisikan dia yang lama Masih dah timbul. Kita duk teringat hak bisikan dia yang lama Sebenarnya syaitan dah kena tamat Dia dah memang susah hati dah Tapi Alhamdulillah Memang Ramadan berbeza Awal Ramadhan berbeza sebab bila kena sambat dia Tengok, terawih, orang yang tak bisa Datang, datang Malam pertama, malam kedua, orang tak bisa Main, dia main, Alhamdulillah Karena apa? Itu Kelebihan, kita kata, aura Ramadhan, yang Allah Ta'ala bagi Yang ketiga Tujuan kita Ialah Supaya kita dapat kelebihan Lailatul Qadar ini maqasid-maqasid yang kena ada dalam diri kita. Ah, ha? benda ini kena ada. Keazaman ini kena ada. Ha? dalam diri kita supaya kita dapat Lailatul Qadar. Ha? Tak dapat kepada satu kerugian. Fa ha? Lailatul Qadri khairum min alf ha? Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Oh betul, Noda? 83. 83. Hmm. Tak senang nak dapat umur sebanyak 83 pun. Tapi Kata paruh lama. Contohnya, 83 tahun. Kalau kita dapat satu malam mulai terkadang 83 tahun amalan yang baik semua. 83 tahun untuk amalan yang elok semua Kalau kita hidup selama 83 tahun pun Betul amalan kita boleh elok semua Panjang tahun tu Tak ada Tak garanti pun Tapi kalau dapat satu amalan tu kadar Kita dapat amalan 83 tahun Yang perfect Yang elok amalan kita Entah nampak itu kata amalan amalan belum tentu kalau hidup 100 tahun 83 tahun kita tu amal lagi tak elok belum tentu, itu kelebihannya. dan Nabi kata fal tamisu ha carilah ya? fi asril awal khirmi Ramadan pada 10-10, malam 10 yang akhir pada Ramadan, cubalah cari tapi kalau orang hebat, dia mula start pada malam pertama ni sampai malam 30, dia renti dia dapat, kalau start pada malam pertama sampai malam 30, dia usaha memang dapat, sebab apa? sebab mesti salah satu itu adalah malam mulai datang pada tak tengok pokok sujud pun tak apa, tak tengok ayam tak bergerak pun tak apa tapi malam itu kita hidupkan dia kalau dapat yang itu bonus dapat yang itu bonus ayah dia cerita dulu dia waktu muda-mudahan bulan pasal orang pergi menyayang dia pergi menangkap ikan ni koi kan? tu muda-muda bodanak kan waktu pun tak serono dia menyusuri uh, sepanjang sungai tu tangkap ikan malam tu kebetulan nak ikan, dia nak tangkap ikan lalu tu dia tahu lah sebab sungai tu jalan dia pokok buluh banyak tepi sungai tu hari tu dia tengok pokok buluh semua masuk dalam sungai habis semua duduk dalam sungai dahan batang itu tengah masuk langsung kan macam sujud lah macam sujud tapi dia tak perasan orang muda ni dia bukan perasan dia kira-kira picak lagu orang muda lah Ish, tak apa buka buluh ni tunduk masuk langsung kan apa sepa bila ribut bila apa dia nak pastikan juga orang kata apa nak bagi tingkat pastikan juga tu dia naik ke tebing tu tetap batang buluh tu tetap boleh tetap orang muda tu putih tak terbaik pokok tu duduk macam tu juga Air eh, dia ni heran ni tapi orang-orang muda-muda ni dia tak picak tu dia kata Ish, ni hantu tekan ke apa <laughs> dia picak pergi tu ni hantu tekan dia kata yang kena balik ya lah. balik boleh balik besok dia maik pula pagi siang siang tengok-tengok semua pokok boleh duduk tebin ni pacok naik elok balik yang dia tetap sepokok tu ya itu dah sengai Barulah pikir-pikir balik Eh lah bulan ramah bang. Orang cerita tuan-tuan besar Orang tuan cerita kata bulan ni adalah itu kena Pokok pun sujud Baru teringat Tapi Kita tengok waktu mana Waktu kita bukan mak ibadat yang, yang tu yang beza ni Kalau kita dapat waktu mak ibadat Yang itu baru betul Baru Bagus Nah ni saja tonton tengok lalu kat tengok buluh tumbang ya dengar malam kepadaran tengok-tengok orang suka bagi tumbang na kalau dapat alhamdulillah tak dapat pun tak apa dapat kelebihan malam tu bebetulan dengan amal ibadat kita alhamdulillah kena ambil peluang tu tonton yang membang sekalian <tuh> jadi dalam ular-ular apa kena buang pula mafahim. Ingat ha. tak mafsit versus mafahim. Mafahim ni kena tolak tuan-tuan dan pembaca ha. ha. Mafahim makna sebenarnya salah faham. Ha. Tujuan kita dan salah faham kita tu kita kena tolak Kena lawan. Sebab ada benda yang salah-salah faham kita dalam bulan Ramadan ni kita masih bawa bawa datang dalam bulan Ramadan ini. Macam macam tadi kan? Yang pertama saya sebutlah dah tadi Dianggap bila dia pulun minggu pertama Dia dah dapat rahmat Yang lain tak payahlah Ini juga salah faham dalam mulai Ramadan Yang perlu diperbetulkan Yang diberantus sahaf Wajib diperbetulkan Sebab yang ini salah faham Dia pulun minggu pertama Dia destroy Hujung-hujung nah, tu nah, Kalau ikut pahala Di sudut pahala dia lagi, banyak, lagi hujung lagi pahala banyak Lagi hujung lagi pahala banyak Lagi naik Lagi, naik. lagi malam 27 lagi naik tak, Lagi pahala lebih Itu sebenarnya Ramadan Bukannya awal Tapi awal itu kena start dah Kena start dah Dan yang kedua kadang-kadang ada orang Bila dia buat dalam bulan Ramadan Dia puasa dalam bulan Ramadan Dia dah sangka dia ada adik syurga Dah, nah, dah ingat ada benda yang dilarang oleh Rasulullah SAW supaya kita tinggalkan benda tersebut kena tinggalkan juga. Jangan anggap bila kita puasa Ramadan yang lain-lain tu tak apa dah. Tak boleh gitu. Contohnya buat sedekah. Bila tak nak buat kita berkira 1 ringgit kita langsung Sampai nak infak sikit pun tak mau Tabung majid sikit pun tak bagi Majlis ilmu sikit pun tak nak bagi Tak nak berserkah Ingat Nabi kata la Walaupun puasa Tapi ingat Nabi kata Orang kedekut tak masuk syurga Nabi kata Maknanya ini istisna yang khusus Puasa Tapi kalau kedekut Nabi kata Tak masuk syurga ada orang kadang-kadang dia semaya rajin kan Berda'wah rajin Berjihad rajin kan. Tapi dia ada kesombongan Yang dia yang tak buang Sifat sombong, apa dia? Orang nasihat tak boleh, orang tegak tak boleh kan Orang nak tunjuk ajak tak boleh Yang ni sombong, Nabi kata Tak masuk syurga, orang yang ada Sebesar zarah dalam hati dia Sifat sombong, tak masuk syurga Maka ini salah faham yang kita kenapa betulkan Kalau sombong kebajikan kebajikan lain terhalang. Dan akan menyebabkan punca Terhalangnya kita masuk surga Allah Subhanahu wa itu Sebab Allah bukan jalan kita tinggal tu. Ya. ialah bila mana bilamana orang tolong bagi tahu kita kesilapan kita, kesalahan kita, kita tak boleh terima. Itu dia apa-apa sorongan ditentang membangsek kalian. Jadi kena ingat amalan-amalan kita jangan lakukan benda-benda tersebut. Dan jangan lupa bahawasanya amalan-amalan kita buat buatnya membentuk ibadat tadi. Walaupun nampak kecil, tapi sebenarnya besar di Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia ingat yang panjang pokok saya cerita, cerita itu kan. Yang tu dia ingat besar. Sedangkan ni selawat-selawat Ramadan tu. Yang itu pahala cukup besar. Ni bila main selawat <Sulak> macam Iqlam yusuk tayu Salam salam alai Bunyi selawat Yang berhimpang darah Wallah minallahi wa ni'mah Wa ma'afiratahu wa rahmah La ilaha illallah wa ahdahu la syarika la Lahul wa lahul hamdu wa yamitu Wa ala kulir syair qadir Allahumma salli ala sayyidina muhammad Salamatlah salam Masuk layuk punya Kuatlah sikit tak bolehkah Suara ni siapa yang bagi jadi Suara ni siapa punya Selawatlah sikit Leklah sikit ha? Allahumma salli wa sallim alaih Sebut dengan semangat nak berselawat atas Nabi kita Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Ni ada selawat derah eh? tapi tak betul pula Ya Bila-bila bila kata Allah Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Apa dia kata Betul tak ya. Sallallahu alaihi Betul tak ya? Dota apa bunyi guna tak faham tak Kau tidak pun kekal hujung tak ya? Oleh Itu <tuh> <tuh> bukan selawat Yang tu Kan <tuh> <tuh> <tuh> mana boleh begitu ya Allah selawat pun dia ambil lebih kurang tu ibadat tu kita tu ibadat tu setiap satu selawat pasti 10 selawat atas dia setiap satu selawat pasti 10 rahmat ke atas dia kenapa tak nak berselawat nak kenapa tak ada suara untuk berselawat semua orang perempuan lah. Tak kira orang perempuan rahangat kejut orang lelaki pula. <gul> <gul> <gul> orang perempuan betul-betul padam -betul lah lah. Tapi boleh kan? lah keluar selawat. Nak pergi dengar sikit. Sebab apa? Suara orang perempuan ini. Jumur ulama' kata aurat kalau dia gunakan pada salah tempat. Semang biasa saja ni bukan aurat suara dia. Ini pendapat Jumur ulama' Baca Quran cara biasa bukan aurat. Yang jadi aurat bila dia salah guna nah siapa ni orang bukan suami dia orang tentu yang tu jadi orang bila dia cakap dalam bentuk menggoda cakap dalam bentuk merayu pada bukan mahram dia yang tu baru jadi orang ini nak selawat Allahumma salli wa sallim yang tu tak jadi orang dapat faham Cuma cumanya bila dah ada orang lelaki biarlah orang lelaki yang berselawat derah tu kan orang perempuan ikut-ikut di belakang tak. selawat tu kena betul, kenapa fadilat dia banyak ni selawat pun tak pernah betul dia, mana kan, Allah salam tak tahu Allahumma salli wa sallim alaih Ya, allahumma salli wa sallim alaihi ataqul sallallahu wa sallama alaihi terbalik pula sallallahu alaihi terbalik sallallahu wa sallim alaihi salah dah sebab sallallahu fi al-madi wa sallim tu amal amal dengan madi bos sekali kenapa kala sallallahu wa sallama alaihi wa sallama allahumma salli wa sallim alaihi Ya, baru betul Saya baru ni terdengar semalam Ada juga semalam Allahumma salli wasallam alaihi. alaih Allahumma salli wa sallam Dah Tu kena belajar juga Selawat pun Biarlah belajar Supaya betul ya. Ni yang lain-lain lagi tu Puan-puan ah. Satu hari seorang perempuan Tua tu jumpa Imam Hasan al basri Imam Hasan Al-Masri ini anak murid kepada Sayyidina Ali Alhamdulillah salam wallahu ha? wajh. Ha, dia kematian anak dara dia perempuan. Jadi dia nak seindu ke anak dara dia perempuan tu dia nak kalau boleh nak mimpi jumpa anak dara dia tu. Kan? Jadi dia pergi jumpa Imam Hasan Al-Masri dia kata wahai tokoh panggillah saya tetua Cara saya nak semayang hajat Untuk boleh mimpi jumpa Anak-anak saya Anak perempuan saya yang dah meninggal Nak tengok keadaan dia macam mana Imam saya mesti ajak ambil Semayang sekian-sekian Baca sekian-sekian Kemudian insyaAllah Suruh dengan izin Allah Ta'ala Dia buat, buat buat Mimpi semua Dengan izin Tuhan mimpi semua Jumpalah Anak perempuan dia Rupa-rupanya sedang dipakaikan dengan pakaian daripada api narasah dah dibasul kafiran. Kemudian tengkok dia ni dirantai. Kemudian kakinya eh nah, digari. Dia bagi tahu Mahasam Sri mengenai nangis anak saya dalam keadaan tidak elok. Macam mana nak buat? Mahasam Sri pun melenguh, "Satilah saya petik tengok macam mana cara nak buat." Tak tahu, tak tahu lagi nantilah. Sekarang hmm. Siapa yang tak sedih? Ibu bila tengok anak dia. Dah mimpi sayang. Sayang nak tengok anak ni. Minta dia mimpi. Tapi bila dah mimpi, tengok anak macam tu. Siapa yang tak usah hati tak sedih? Selama beberapa hari kemudian, Imam Hassan Basri mimpi pula. Ni Tok Guru. Pula.